Beraz, gurekin dugu niko etsart, niko altzukun sohtuazira, mila, bederatzieun, eta behoitama iruan, bai atzaren bederatzean. Uh, bi urterekin joan zinen paixerat, zure gura soekin, eta, eta egoita bat urtetan bakarrik sartu zinen Euskalegian. Euskalegira, nola perasa zinuen aurtzaroa parixen uh, musikaren inguruan? Bai... E, e, egia da oso e, e, arraro dela, ibilaldi e e, araroa da, bena pentsatu behar da, diala, e, diala berrogei urte, oraino ere e, Euskal Herritik, jente hannitsa zuhaiten zirela eta e, Paris alderat, e, somait ere Baigori aldetik ere zuhaiten ziren eta oraino ere Kaliforniarrat, Hor bukatua zen bat eta Argentinako e, e, diasporako historioa. Bena nik e, bete-betian bizi izan dut bai eta e, e, pa, Pariseko e, aro hori. Eta e, dudarri gabe interzikari izan dela. Noiz erabak iduzu uh, musikaz bizi tuko zinela edo musika izan entzela zure lana azken final. Hori, errabaki e, e, trinko bat egin nuen, eta zinez untza oroitzen iz, e, hamala urtekin. Pentsa, hamala urtekin. E, e, bainan, e, hamala urtekin, e, frantses kantari izateko goguaz. Eta e, e, iurkek ne horrek ez zuen pentsatzen ahal, e, eskual kantugintzatik bizi izatekila horrek eka hartan ziurziur. E, ziur. Eta Ordian e, bakiten eburua prestatu doala, prestatu dudala e, e, frantseskantaria izateko. eta labur egiteko e, lortu nuen hori, zen eta ha zorzi emmeretzi urtekin e, laurtek er osago ja e, bakle dizketxean sartu e, nintzen, francesk antari izateko. Baina ez da antzi behar, hor, e, historia ere sartzen dela hor, e, e, zera, e, hirurgeita sortziko maiatza, hortik pasatu da, mesu zantuit, pasatu da hortik eta hor beste balore eta filosofi diferenteak sartu ziren, eta ni nintzan e, gaztia, hanitz e, hunki, Eran ahidu, euh, leu retur a la ter, berriz euh, itzultzea euh, lurari, lotzea berriz, eta enekasuan leu retur a la ter zen amez bat, euh, eta gutik penxatzen zuten posible za tekila, hori or da berri zen etako parisiko diasporatik berriz e, eskolariratik zultzea. Eta hor, en e, e, buruan, sartu zen hor gaisa ge, bat, haro, harotu nintzan hanitsa horrekin, eta bat batean, egun batetik bestila, Ahatzi dut, e, francesk kantari izateko ametsa, ahatzi dut, eta hor erabakidut eskual kantaria izan enintzala. Eta hor hasten da hori, zagutzen e, e, duzuen enabentura. Beraz, Mirabederatziun, tair hori gaita Malauean itzultzen zira Euskalegira, gaita bat uhterekin, etzira musikari edo kantari profesional bihurtzen asieratik. Horri, da riko bat berantago, Mirabederatziun, tair hori gaita hori da? Ez, hartxalitik, hartxalitik, hartxalitik eta e, eran ahidu, xordaduzka, e, a, xordadugua eginik eta, utzulin izaharrik, e, banuen aspaldiko laguna, e, Jimmy Agrabit, daizzen dena, Raymond Agrabit, eta e, berrak e, xarrara senizu e, Pepe Kristus daizzen e, talde batetan, dan zaldi taldi batzen, Pepe Kristus. Et, eta horrek hor, adan edo, segidan achatu nintzala, ja, muzikatik bizitzeko. Segidan, segidan. Milabderetziun, tairurgoi eta emeiretzian, bakaglarri bezala, plazaratzen dituzu bi disko ahondi, Nahasketa eta Hasdantzan. Eta uh, Hasdantzan zedean edo, entzuten alda Euskal Jokken Jol kantua, baina kantu hori, hain zinetik idatziaz Bai... Uh, Kaso hortan e, eskual hori e, eta e, Parisen e, oroitzeniz eta e, ust, ustailazen e, nik hamasei urtekin, Milabeatzieun eta Hirurogei ir, eta Beatzian, han e, kompozatu nuen bai, e, sortu nuen kantu hori, Eta um, beti horretzen izan, e, e, egune derazen, e, uztaila usta, bete-betian. Eta bi haste gerosago behar nialako e, Euskal Herri lati tzuli. Eta behar nialako e, gaztelagunekin, siberoko gaztelagunekin e, trago bat eta ipurdia mugitu e, okokude boa. Hola, hola lotu nituen ordine eh, hit simplehoik eta eh, balen irrentzin enemaaitia enki sin zitte okkudeboa. eta Geroztik eh, gaur egon ere oso harroiz eta eh, hitzorietaz, hain dira inosent hain dira naiz hain dira a uh, uh, uh, uh, uh, uh, gastedenborako gastar gastarako filosofi bat uh, uh, mundua keztu beste importantziarik salbu uh, hori, ipurdia mugitzea, azue neskalagunakin, maite duzun arekin egoitia, e, ga, gaur egun ere jubilazion ebatekin kantatzen idut hitzoik, e, egea raiteko. Mila bederatziun ta irurogaita bederatzian idatzia nera bezinen, ta mila bederatziun ta irurogaita beraz grabatu zinuen kantu hau Madrilen, ez Ipache Euskalegian, Madrilen. Bai, eran berda, epoka hartan, e, gara Um, e, eskalerian e, e, oso estudio gyti zirela, eh? oso gyti-gyti eta estudio txiki, txipiak. Eta hor dian, e, hanitxe du, hamar urteko e, e, zehori, arte hori han, hanitxe egiten du, mena, jakin ezazu fite pasatzen dela, e, zuk gau gusiz kasik e, e, danzaldiko... Edo, baleko ba, taldearekin kantatzen zuharik. Eran eh, e, nahi dut, eh, kantu hori grabaketa ofiziala beno hamar urtelehenako jadanik eh, arrakasta eh, izan zuela, bazter guztietan. Kantatzen nuen nik eh, odolberia taldearekin, enean eh, aia ta, eta eh, lehenkusuarekin. Eferkt eh, e joak egintzituen egin, egin, egin eh, reportoia batzuk. Eta honen, uh, uh, kantu horrek jadanik harrakaste uh, uh, handia iz, izan zian. Eta nula hor, garaibat etortzen da eskal herrilat, gehen bat hego uh, eskal herrilat, nun den uh, transizio um, politikoa, franko hilzen, irrogeita amabostean, eta uh, uh, autonomiak eraikitzeko prozesu bat uh, jarri zen martxan, Eta hor konturatu ziren, konterrandatu ziren ordin Madridetik multinazionala hoiek, bardin e, dirua, sosa xosagiten azuela ere, zutela ere, e, eskualkantagintzarekin, eskual eskualkantuarekin. Eta eni beste zumait bezala, gorkakener eta urko, eta beste hanis bezala, agitu zait ordin, eta Madridetik, ja uh, uh, Gugu go azutela eskualdun kantariak grabatzeko. Eta enekasuan um, iz izan zen um, oso zinez esperientzia edera. Eta jakin ezazu uh, multinazional baten laguntzarekin eh, eh, eskual kanta txipienak ere baduela eh aukera eh, eh, inobatizateko eta en kasuan ez dakit en kantua hain eder denez edo eh, dinamika horri baliatzez izan den haina eh, eh, arrakastatua bena sereran eh, hori urunetik ikusten dugu gohai bena eh, jaque ni eh, botzik ni esker mila proiektuaren berriu kanduzu, Zerdio uh, zu proiektu hortaz. Lehenik hunkituan izala, ene kantua hautatu ezan behita, eh, emanen lehen kantua izanen beita Eskualdo Rock eta pentsatzen dut, eh, Eh, Eskola Herriko gitaristak eh, baziztak, giarrapalk eta atbalariak, eta kantariek eta, eta gogogunez kantatuko diela ene himno sahara. eta eh, kanto horrek eh, bere bere joera ekarten e, e, e, e, e, e, e bain badu beti jeentia aittzeko, jenteari e, eh, indarra emaiteko eta laburranez em, bizitze gogor hau jobeki pasatzeko,nik e, uste dute. oso erremedio polita e, e, e, e izan izan datekila e, kantua, Eta nula ez, eh, mila, eh, mila personek eh, emanik eh, jorek, jorek ez du duplikatzen, jorek du milakatzen eh, indar hori. Eta, come on, come on, rock and roll. Izan gira eskualerin, rock and rollin. Rockin rollin. Rockin. Yeah, come on. Gallerira Rock and Roll Oh! Uh, uh, uh. Izan dira Euskalerira Rock and Roll Izan dira Euskalerira Rock and Roll Bye Zuiten held to the nin, destaca Gaa tia ene ki jincite okupire Choki, danzan, danza rock and roll, sweethearty, mira choki, danza danza rock and roll, sweethearty,